Човешкият дух Седма лекция от учителя държа на предобщи окултен клас На 3 ноември 1926 г. в София Верен, истинен, чист и благ Всякога бъди Размишление За следния път пишете нещо за цветовете на дъгата. Сега ще ви задам следния въпрос. Защо човек трябва да учи? Мнозина казват, че науката напътва човека в живота. Право ли е това? Ако се качите на един автомобил, може ли да кажете, че той ви напътва? Колкото автомобилът напътва човека, толкова и науката го напътва. Какво представлява всъщност науката? По този въпрос има две мнения. Едното мнение е, че без наука не може. Другото мнение е, че без наука може. Значи и с автомобил може и без автомобил може. Науката е произведение на човешкия дух. А човешкия дух седи над всички науки. От хиляди векове на сам човешкия дух е създавал и продължава да създава науките. Едни от тях са изчезнали, а други и досега продължават да съществуват. И съвременната наука един ден ще изчезне. От нея ще остане само най-ценното, а всичко друго, което е служило като забавление за малките деца, то ще се забрави. Ще се заличи. Мислите ли, че един ангел може да се занимава с съвременна математика или със съвременно счетоводство? Мислите ли, че един ангел може да се занимава с законодателство, по което се управляват съвременните общества и народи? Мислите ли, че в бъдеще съвременната физика и химия ще се намират в същото положение, в каквото се намират днес? Сега, като говоря по този начин, мнозина мисля, че аз отричам науката или че не признавам учените хора. Нито науката отричам, нито учените, но казвам, че всички учени хора, те са черпили своите познания от източник, по-висок от тях. И то всеки се е домогвал до тези знания, според степента на своето развитие. В този смисъл аз не признавам учени, които черпят своята наука от земята. Канк беше учен. Но отиде да черпи, но откъде черпеше знанията си? Пророците отде черпяха знанията си? Тъй, че когато някой мисли, че знае много неща, това значи, че преди това той е бил невеж. И преди да свърши университет, човек се е знаел нещо. И след като го свърши, пак знае нещо. Важно е човек да не се заблуждава, да не мисли, че като свърши университет, всичко знае. Колкото и да учи, човек все остава невежа по отношение на това, което се развива пред него. Ученият знае, че земята се върти около своята ос, но как именно се върти? Той не може да докаже. Ученият знае, че земята се отклонила на 23 градуса от устта си, но как е станало това отклонение? Не може да докаже. Следователно, ученият трябва да бъде като художник. Щом нарисува една картина, той сам трябва да знае, вярна ли е картината му или има дефекти, добре ли е представена природата и тъй нататък. Ученият трябва да бъде първият критик на себе си. Всяко нещо, което знае, той трябва да го докаже, да го обоснове. Това е знание. Когато музикантът свири, той трябва да изразява нещата такива, каквито са. Ако свири нещо от Бетховен, той трябва да го изпълни както самият Бетховен. Всеки трябва да прилича на себе си. Ако представяте Бетховен така, трябва да го изражите, изразите, че и той сам да се познае. Обаче много хора, като приличат на себе си, искат и другите да бъдат като тях. Няма по-голямо нещастие за хората от това да мязат един на друг. Природата обича разнообразието. Докато всеки човек представя особен екземпляр, той е ценен. Щом се явят два еднакви екземпляра, цената им се намалява. Казвате, че в света има безброй учени хора. Не. В света има само един учен човек – космическият. Всички останали учени са негови секретари, които ходят тук, там, събират материал, какво казва този или онзи учени и го разгласяват. За пример, може ли съвременната наука да обясни происхода на живота и създаването на човек? Знае ли тя онзи елемент, който създава безсмъртието? Съвременната наука обяснява нещата все от гледището на физическите закони. Вън от тях, тя нищо не може да докаже. Питам, други закони освен физическите не съществуват ли? Освен физическите закони има и други, които учените не са открили. Това, което учените наричат «закон», е само проявление на истинския закон. В абсолютния закон няма никакви изключения. Закон, в който има изключение, не е истински закон. В законите на живата природа няма никакви изключения. Следователно, каже ли ли за нещо, че е закон, този закон не трябва да има изключения. Щом има изключение? Той е правило, не е закон. Казват, че логиката изучава законите на правилното мислене. Ако в мисълта на човека има изключения, какви са тези закони? Какво ще се каже тогава за отрицателните мисли на хората, върху които се съгражда живот само на страдания и разочарования? Какво ще кажете за любовта на съвременните хора? На какви закони почива тя? С това не искам да разрушавам идеалите ви, но искам да ви извадя от заблужденията на живота. За пример. Някой седи пред една стена и каза. Зад тази стена няма нищо. Не за тази стена се крият много неща, които ти не виждаш. Ако ти не виждаш нищо, това още не значи, че наистина нищо не съществува. Следователно, положението, до което е дошла съвременната наука, е само въведение към истинската наука. С това авторитетът на учените не се подценява. Напротив, Съвременните учени имат цена и то толкова по-голяма, колкото по-близо седят до истината. Всяка теория е ценна до толкова, доколкото тя съдържа истината в себе си. И музиката и художеството трябва да съдържат истината в себе си. Всяко нещо върху което работим трябва да съдържа истина. Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка на човека трябва да съдържат истината в себе си. Истината е същественото в живота, към което трябва да се стремим. Ако турите истината като основа на своя живот, всички недоразумения между вас ще изчезнат. В отношенията на хората липсват допирни точки. Защо? Защото всеки живее в специален център на мозъка си и вън от него не излиза. Един живее в центъра на своите лични чувства, друг в своите религиозни чувства, трети и в обществените чувства и тъй надада. Всеки от вас за пример знае ли в кой център на главата си живее? Знаете ли коя станция на мозъка ви е отворена? Слушате някоя хубава сказка или беседа, но в това време ви занимават други въпроси, други желания се събуждат у вас. Някой казва Дано по-скоро свърши скачникът, че е да отида на концерт. Друг казва Дано по-скоро се освободя, че ме чака важно търговско предприятие. Това показва, че интересите на човешкия дух са различни. Какво се ползва духът? От музиката? От религията или от науката? Кой кого учи? Духът се учи от музиката или музиката се развива от духа? Цигулката ли учи цигуля... цигуларят или цигуларият развива цигулката? Цигуларият учи цигулката да свири, но не и обратното. Следователно, човешкият дух учи човека на всичко. Някой завърши едно дело и после казва А аз постъпих според природата си, друго яче не мога да постъпи. Друг казва Аз трябва да лягам рано, само по този начин мога да почивам. Питам Право ли е това? Истинската почивка не се постига с много спане. Когато човек иска да почине, той трябва да освободи ума си от всички непотребни мисли, сърцето си от всички непотребни и тягостни чувства и желания. Те изчерпват енергията на човека без да му дават нищо. За да почине художникът трябва временно да хвърли всички бои от ума си. За да почине ученикът трябва временно да изхвърли всички книги от ума си. Докато приеме необходимата енергия от природата, умът на човека трябва да бъде съвършенно свободен от всички външни пособия. Щом приеме нужната енергия, той вече може да вземе пособията си и отново да започне работата си. Като знаете това правило, трябва да бъдете внимателни както към себе си, така и към другите. Никога не се налагайте със своето мнение върху приятелите си да ни ги обременявате. Нито се оставяйте други да ви обременяват. Пазете се от пресищане. Човек може да се пресити от музика, от наука, от религия. Няма по-опасно нещо за човека от пресищането. Човек може да се пресити и от живота. И тогава той започва да мисли за самоубийство. За да не се пресидите от живота, не желайте всичко да опитате. Не желайте всичко да знаете. Някой казва, аз зная всичко. У нези хора, които знаят всичко, днес са заробени в земята. Учените слязаха долу в земята, а невежите останаха горе да учат. Учените създадоха световете. Вярно ли е това? Това е теория, която се нуждае от доказателства. И да се докаже, всеки ще запита. Кой е присъствал при създаването на световете, че е да знае как е станало това? Казвам. Истината не се нуждае от доказателства или от демонстрации. Някой човек е тъжен, скръбен, отчаян. Как ще докажете това? Ако можете моментално да смените състоянието му, това е истинска наука. Едно е важно за човека. Сърцето, умът, волята, душата и духът му да бъдат съвършенно свободни, т.е. да могат всеки момент да се проявят. Правата мисъл може да се прояви само при свободата. Вън от свободата тя не се изявява. Когато умът, сърцето и волята на човека се проявяват правилно, той има ценни придобивки. Тия придобивки се складират в душата, тя е съкровищницата на човешкия дух. Тя носи в себе си всичко онова, което човешкият дух е придобил от незапомнени времена до днес. В този смисъл казваме, че нищо в живота не се губи. Богатството, което човешкия дух е придобил, е скрито в душата му и един ден, когато потреба, то ще се даде като дар като наследство на онези, които го разбират и които са го изработили. Един ден това знание и това богатство ще бъдат достояние на всички души. Ще дойде ден, когато и невежите, без да се работили, ще имат на разположение науката на миналото. Не става ли това и днес? Вземете, вземате една плоча, турите я на грамофона, завъртите ключа и слушате речта на някой учен. Той не съществува вече на Земята, заминал е за онзи свят, но преподава, разказва, обяснява своите формули. Може ли при това положение да наречете плочата учена? Колкото плочата е учена, толкова учен може да бъде и онзи автомат, който механически решава най-трудните задачи. Може ли да се нарече учен човек-онзи, който от създаването на света до днес е изчислил колко хора са се родили и колко са умрели? Учен е той. Но какво ще допринесе неговата ученост за човечеството? След него ще дойде друг учен, ще изнесе причините за умиранията – ще доказва на хората как трябва да се изменят условията, за да се намали смъртността. Добро е всичко това, но то е само теория. Кой от ти учени ще бъде най-авторитетен? Ако тези учени дойдат при вас и чрез изчисленията ви докажат какви страдания ще минете през живота си, при какви условия ще ви сполетят тези страдания и как ще можете да ги избегнете, вие ще се замислите малко. В края на кращата ще кажете, че това е теория. Обаче натъкните ли се на страданията, вие започвате сериозно да мислите. Значи, истинският авторитет за вас е животът. Казвате, Айнщайн е учен човек. Дарвин, Кант също така са учени, понеже внесоха нещо ново в света. Айнщайн е някъде в Германия. Дарвин в Англия. Кант в Германия. Обаче всеки човек включва в себе си и Айнщайн, и Дарвин, и Кант. Всички хора живеят във вас. Цялото човечество се съдържа в един човек и всеки човек е в цялото човечество. Като кажете ябълчена семка, вие разбирате зародишите на всички ябълки. Една ябълчена семка съдържа в себе си разнообразието на всички ябълки. За да се разбере тази идея, човек трябва да разглежда живота като нещо цяло. За тази цел той трябва да се проникне от унази непреодолима вътрешна любов към знанието, към истината. Духът подтиква човешката душа към знание. Слушали сте да казват, купнеем ми душата. Духът подтиква ума към пластичност, към просветление, а сърцето към облагородяване. Защо е нужна наука на човека? Наука, раз, науката развива дарбите и способностите. Тя разработва, оформя главата на човека. Като погледнете челото, черепа на човека, ще познаете с кои области от науката най-много се е занимавал. Ако духът на някой човек не намери условия да се прояви, главата му постепенно започва да се деформира, носът му се изкривява. Като наблюдавате хората, ще видите, че всеки от тях все има някакъв дефект. На едно очите са изкривени, на друг носът се изкривява, ноздрите сплеснати, на трети веждите са неправилни, на четвърти лицето е асиметрично. Добре е от време на време да се оглеждате, да видите какъв дефект имате на лицето или на главата си и да работите за неговото изправяне. Ако човек не се огледа да види дефектите си, той ще мисли, че е безпогрешен, че е абсолютно добър. Добър човек в пълния смисъл на думата е онзи, който няма никакъв дефект, нито във физическо. Нито в умствено, нито в съртечно отношение. Физически той трябва да бъде здрав, но не пълен, не дебел. Пълнотата още не показва здраве. Кръстът или талията на човека по мярка трябва да бъде два пъти по-дебело от врата. Вратът да бъде два пъти по-дебело от ръката. Ако мерките на кръста и на врата на даден човек са по-големи от определените, Значи има известна анормалност в него. Като говоря за положителна наука, аз я сравнявам с музиката. Математиката, физиката, химията са музикални изрази. Механиката, например, се занимава с движението на телата, с силите. Значи тя се занимава с живи тела. Само живите тела се движат. Движението не е механически процес. Само разумните тела се движат. Само разумните тела биват тъмни и светли. Само разумните тела биват твърди, течни и въздухообразни. Енергиите, силите пък, те са достояние на човешкия дух. Когато човешкия дух иска да направи сянка да се освободи от вибрациите на светлината, той изгъстява материята около себе си. Следователно, той е в сила да сгъстява и разрядява материята. В това отношение Земята представлява образец на твърда, гъста материя, а Слънцето – нарядка материя. Слънцето е светещо тяло, а Земята – тъмно. Може би и след милиони години и Земята ще свети като Слънцето. Някога и тя е била светещо тяло – но е изгубила светлината си. Една българска поговорка казва «Дето е текла вода, там пак ще тече». И човек минава през състояние на тъмнина и светлина. Някога той свети като слънцето, а някога е тъмен като земята. Това са състояния, през които човек минава, за да научи нещо. Тъй защото човек ще се качва в рая, ще слиза и във вада. Като слезе вада, той казва, страшно нещо е адът. Казвам, страшно нещо е адът, когато човек не знае откъде да излезе. Иначе може ли да излезе само дада? Нищо страшно няма там. Ако човек попадне между жителите на Слънцето, без да разбира езика и реда им, без да е готов на тяхната култура, а при това не може да слезе на Земята, той и там ще бъде нещастен. Но си намислят, че ако отидат в рая, ще ги посрещнат с музика и песни, с угощения. Да, ако са готови за това, ако съзнанието им е пробудено, така ще бъде. Ако съзнанието им не е будно и в рая, и в ада да са, все е страшно. Христос казва Голяма е радостта на небето за грешника, който се разкайва за греховете си, който се обръща към Бога и прилага любовта, мъдростта и истината. И тъй Ако искате да се ползвате от знанието, което сте придобили, трябва да го прилагате. Каквото знание придобиете, каквато книга прочетете, приложете най-малкото от нея. Ако прочетете една книга без да приложите нищо от нея, по-добре е да не сте чели. Същото се отнася и до Библията. Малко четете от нея, но прилагайте. Казват... Как можем да познаем коя книга трябва да четем? Ще ви дам следното правило. Вземете книгата, която носите и искате да четете, торете я пред челото си, отправете мисълта си към разумния свят и запитайте божественото в себе си, да, да я прочетете ли или не. След това, останете спокойни за една-две минути и ще чуете един тих глас отвътре, който ви отговаря да четете ли книгата или не. Слушайте този глас. Той никога не лъжи. Човек трябва да знае какво да чете. Това четиво, което е полезно за едно не е полезно за другиго. Има смисъл да се чете една книга само тогава, когато тя дава храна за ума, сърцето, волята, душата и духа на човек. Когато човек чете по този начин и се съветва със своя вътрешен глас, той ще развие в себе си интуицията, чрез която ще познае соковете, които текат в живота и оттам ще задържи за себе си полезните, а ще се предпазва от отробните. Вие трябва да се предпазвате от отровните сокове на книгите. Четете някоя философска книга или някой роман и цяла нощ не можете да спите. Казвате, тази книга съвсем размати ума ми. Значи, човек всякога трябва да бъде буден. Чете нещо или говори с някого. Той всичко трябва да поставя на критика, на вътрешен анализ. Материалистите казват, всичко в света е материя. Следователно, друг свят, освен материалния, не съществува. Значи и Бог не съществува. И едното и другото твърдение представляват външната страна на живота. Като говорите за материалния свят като единствен свят, тогава и Бог ще бъде за вас материален. Всичко, което е извън вас, е материално. Всичко, което е вътре във вас, е духовно. Следователно, външното е отражение на вътрешното. Когато човек говори за душата си, а живее изключително във времето и пространството, това показва, че той още не се е въплатил напълно, все още му липсва нещо. Следствие на това човек още не е господар на положението си. Трябва да минат хиляда години още, докато душата на човек остане завинаги да живее в неговото тяло. Това означава истинско въплатяване. Тогава човек става господар на положението си, той става светия. За сега човек е в положението на растение. Не е пуснал дълбоко корени в окръжаващата среда, следствие на което няма условия за дълъг живот. И при това положение хората казват «Ние имаме свободна воля, това ще направим, онова ще направим». Да. Съвременните хора са толкова силни и толкова умни, че още на 60 годишна възраст си губят силите, губят знанията си и казват Едно време бяхме дъровити и способни, имахме знание, но старини ни налегнаха и всичко изгубихме. Питам, как е възможно това? Значи, като старее човек, мисълта му изчезва. Ако започне да мисли, филмът му се измества, не може да се появи на платното. Казвам. Ако човек иска да запази и на старини знанието и способностите си, богатството си, което е придобил на млади години, той трябва да живее съвършенно чист вътрешен живот. Без чистота човешкият дух не може да се прояви в силата си, не може да запази богатството, което е придобил на младини. Човек... Много пъти ще изучава едни и същи неща. Ще ги забравя, отново ще ги изучава, докато най-после те станат за него една втора природа. Истинско знание е това, което никога не се заличава от съзнанието на човек. Според теорията на прераждането, вие сте дохождали много пъти на земята – и в някое от своите прераждания може да сте били виден деп в Индия, да сте имали последователи, да сте учили хората на великото знание, а днес нищо не помните. Защо? Отклонили сте се от правия път, следствие, на което всичко сте забравили. Сега трябва отново да работите, да придобиете старото си знание. Някои разправят, че Ледбитер, водителните усопите, в някогашното си минало е бил пророк Амос. Ледбитер сам се чуди как е забравил всичко от миналото си. Днес той е лишено от пророчеството на Амос. Той е бил прост говедар, малко нещо знаел, но всичко това е знаел добре и го е прилагал. Амос предсказал много неща, а Ледбитер едва запазил от миналото си разположението към духовен живот. Следователно, ако човек не иска да регресира, а желая да запази знанието си, той трябва да живее абсолютно чист живот. Само при такъв живот човек може да запази знанието си, да даде простор на духа си и да работи в съгласие с законите на живата природа. Съвременните хора мислят, че много знаят. Те не трябва да забравят, че са проводници на Божественото знание. Докато държат връзка с Бога, те могат да бъдат носители на Неговите мисли. Щом прекъснат връзката си с Него и знанието им ще се прекрати. При това каквото знание придобият, те трябва да го обработят в себе си и част от Него да дадат на другите. И тъй няма по-красиво състояние на човека от това да има добро разположение на духа си, да има унази детска възприемчивост, да се ползва от всичко, което слуша. При това той трябва да бъде свободен да изразява мнението си, като счита, че всички хора знаят поне колкото той знае. Сега ще напиша числото 111, което е съставено от 3 единици, т.е. от три прави линии. Като разглеждате този профил, виждате, че и той е образуван от прави линии на брой 7. Значи имате числото 1, 3 единици и още три единици, общо 7 единици. Този профил струва ли един милион? Представете си, че тия единици са силови линии, от които може да се създаде цял образ и да се придвижи света напред. Обаче, за да поставите тия сили на мястото им, изисква се знание. В тези линии се крие цяла наука. Когато се говори за единицата, за двойката, за тройката и за другите числа – трябва да се знае де се намира всяко от тях по лицето и тялото на човек. Единицата, например, е поставена на носа. Тройката – на веждите. Петицата – на пръстите. Тройката е поставена още и на човешката уста, разгледана в профил. Остата представлява халка, която ни свързва с земята посредством въже, което постоянно влиза и излиза, пренася храната. Котвата пък представлява очите, свързани с носа и устата като халка. Остата ни спасява от трудните положения в живота. Ако халката се скъса, сама за себе си котвата нищо не струва. Въжето представлява вярата на човека, че винаги ще има храна да поддържа организма си. Храната представлява живите сили, които влизат в устата и после излизат навън. Остата извършва няколко функции. Първо в нея влиза храна, която се сдъртва от зъбите. После през нея влиза въздух за дробовете. И най-после устата говори, произнася се за всичко, което е опитала. Питам. Коя е основната мисъл в тази лекция? Човешкият дух като автор на всички неща на Земята. Щом човешкият дух е автор на всички неща, които виждате по лицето на Земята, трябва ли да се кланяте на това, което той е създал? Затова и в писанието е казано да не се кланяш на никакъв идол нито на Земята, нито на небето. Като казвам, че човешкият дух е създал всичко, аз го разглеждам в неговата първоначална сила и чистота. Човек трябва да се стреми към това състояние на духа си, да възстанови неговата сила и чистота, като постепенно се, забл... се освобождава от заблужденията на своето минало. Щом човешкият дух през времето на своя живот е създал и доброто и злото, той може да ги използва, да бъде господар и на едното, и на другото. Казвате, ами тогава да остана волята Божия. Казвам, духът на човека винаги изразява волята Божия. Той върши това, което от Бога е научил. Той е разумното начало в живота на човека. Следователно, да вършим волята Божия, това е проява на разумното в нас. Да се противим на Божията воля, това значи да изразим нашата воля. Когато човек се противопоставя на Божията воля, той се изявява негативно. В това отношение хора, които минават за болеви натури, те са изложени на повече страдания от унези, които нямат своя воля, а изпълняват Божията воля. Такива хора минават за безволеви. Според мен пък, безволеви хора, именно те са разумни. Казват за такъв човек. Голям глупак е той, ще го набия. Питам. Кой учител, като е бил и наказвал учениците си, е имал тяхното уважение. Кой баща, като е те глягушите на, на децата си, е имал тяхното уважение? И след всичко това казват, че пръчката е излязла от рая. За каква пръчка се говори? Преди всичко в рая пръчка нямаше. Защо? Защото там всички пръчки бяха живи и не позволяваха да ги режат. Тъй, защото като се говори за пръчката в рая, тя символизира Божията правда. Значи, правдата е излязла от рая, за да управлява хората. Който знае отношенията между фактите и явленията в света, той разполага с тази пръчка. Магическа пръчица е тя. Казвам... Стремете си всички да уредите своя вътрешен живот. Говорете малко. Мислете много. Тревожете се малко. Работете много. Когато мисълта се придружава с тревоги, тя се усъкътява. Когато халката в верига. Когато халките в една верига вървят непрекъснато една след друга. Така и мисълта трябва да върви гладко, непреривно. Всяка тревога внася прекъсване на мисълта. Ако се извади само една кълка от веригата, последната постепенно започва да се разпада. Следователно, когато и от мисълта се извади само една кълка, тя губи своята непреривност и се превръща в механическо действие или мислене по кълъп. Правата мисъл винаги се придружава с радост и човек се чувства господар на положението си. Като мислят, много хора хващат главата си, разтърсват я, движат се сяда, но това не е права мисъл. Някой поет сяда да пише, но не му върви. Хваща главата си, почесва се, става, сяда, движи се, докато най-после се обезсърчи и каже Поет от мен не може да стане. Щом каже така, божественото в него се събужда и му нашепа. Седни и пиши. От тебе поет сега именно може да стане, защото признав себе си, че не си ти, който можеш да направиш нещо. Този поет веднага се вдъхновява и започва да пише. Значи духът диктува на поета какво да пише и после му казва. Хайде, сега вече можеш да пишеш вместо мен. Същото става и с учените хора. Някой учен иска да пише подаден въпрос, но не може. Става сега да движи се, докато най-после каже От мен е учен човек, не може да стане. Щом каже така, духът го подкрепва и му казва Седни да пишеш. Ще пишеш каквото ти казвам и ще видиш, че учен човек ще станеш. Хайде, подпиши се сега. За тези случаи англичаните имат следното изречение. Погрешките и неуспехите на хората са благоприятни случаи за проява на Бога. С други думи казано, там, дето човек скъсва, Бог започва. Бог никога не остави душата да пропадне. Дойде ли човек до пълно обезсърчение и отчаяние, той му казва «Започин да работиш, аз ще бъда с теб и ще ти помагам. Ти ще се проявиш, ще постигнеш своите купнежи». Следователно, всеки човек трябва да знае, че има дух в себе си, и Той е автор на всичко това, което Той счита за невъзможно. Духът на хората е ценен в това отношение, че Той ги свързва с Бога. Той е автор на всички неща на земята, заради което хората трябва да го слушат. Щом слушат духа си, те ще слушат и Бога, понеже духът е изпълнител на Божията воля. Имайте високо мнение за духа си, като велик автор, като авторитет, като толковател и изпълнител на Божията воля. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Седма лекция от учителя, държана пред общи окултен клас на 3 ноември 1926 г. в София.